що кожен, хто спробував би чесно виконувати заклики та меди і пити до дна, не довше, як за годину, лежав би обличчям у селаті і не ворушився. Валя почувалась не зовсім у своїй тарілці. По перше, їй лестило опинитись серед найпочесніших гостей, лестили заздрісні погляди жінок, що відверто розглядали її саму, а також одяг і прикраси. Лестила свідомість того, що найприскіпливіший погляд. Не виявив би жодного ганчу. Все придумано до дрібниць. Ніде не стерчить кінчик базарного варіанту, якоїсь дешевенки. А браслет, ну, просто казковий. По-друге, кожен, хто бачив її зад, не розбиратиметься у причинах і спонуках, а визнає наслідок. Валентина справді крута, і з цим доведеться рахуватись. По-третє, в житті не так багато радісних моментів. Не так часто попелюшки потрапляють на бали, не так часто принці запрошують до палацу. А вже по четверте, по п'яте, по десяте – це колись іншим разом, коли карета перетвориться на гарбуз, коли браслет усиплеться із зап'ястка сухими горошинами, коли вечірня сукня стане капустяним листком. Але це ще не зараз. Ще не б'є дванадцята. Ще є час. Зовсім поруч, ледь поскрипуючи кріслом, не якимось особливим, а звичайнісіньким таким, на яких сиділи всі гості, жив, дихав, розмовляв і навіть їв на подих тихо, зовсім не плямкаючи, Георгій Аветисович, пропонував покласти якогось дивного салату з ананасами та анчоусами. Моргав офіціанто, щоб підлив незвичайного зі старої запелюженої пляшки вина густого, червоного, божественного на смак. Жора і сам не забував про їжу. І споживав щось геть таке специфічне. Офіціант один по одному носив йому листки соковитого кучерявого салату. І Георгій, елегантно розправляючись із ними ножем, тихенько хрумав, наче кролик. Валентина не змогла приховати здивованого погляду. «Вам подобається моя вечеря?» Посміхнувся, не приховуючи жодного з 32 добірних фарфорових зубів, Георгій Витисович. «Принести вам листочок? Ні. Люблю салат. Маса вітамінів. Неймовірно корисно. До того ж комплекція змушує. У мене теж комплекція, і з розумінням зітхнула Валя. Мабуть, треба на салат переходити. Але ж тут стільки всякої смакоти. Можна на салатну дієту я перейду завтра». Георгій засміявся, але не на повний голос, стишено, щоб не привертати уваги. Це у вас комплекція, ви мене ображаєте. Та ви ж просто дюймовочка, слово честі. Вам до селетної дієте, як мені до. І враз, змінивши тон майже на прохальний, людина гора потягнула носом. Офіціанти саме почали розносити таці, що запаморочливо пахли чимось смаженим. А можна я з'їм шматочок м'яса? Мадам Валю, маленький, зовсім малесенький. Ну дуже м'яса хочеться. Гаразд, я дозволяю, розвеселилась Валентина. Але з умовою. Згоден. Задля шматочка м'яса я годен. згоден на будь-які умови. Підняв руку, наче здаючись у полон, Георгій Ватисович. Не називайте мене більше, мадам Валя. «Важко, але приймаю. Хай буде просто Валя!» Валентина почувалася вільніше у присутності цього величезного чоловіка. Їй більше не було страшно. Вона навіть спробувала глибоко вдихнути. Досі боялась. Боялася відчути неприємний запах, як це часто буває із людьми і з надмірною масою. Мала такий прикрий досвід» таку гору плоті нелегко підтримувати у чистоті. Глибоко вдихнула і відчула гіркуватий запах дорогого чоловіка. Дуже дорогого. А він не такий вже й страшний, цей слонопотам. Просто виглядає так загрозливо. Розмовляє, як людина. І пахне, як людина. І уважний до неї, і... Хто знає, якими ще чеснотами... Повне це масивне тіло. До того ж, мабуть, зможе захистити від багатьох бід у житті. Валько, заспокойся і думати не смій.